O mën yu t'i'i laha wa rasuluhu, faqad faz fawza në azeema. Amma ba'd, fa inna asdaqa l-hadithi kitabu Allahi ta'ala, wa khaila l-hadi haji muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharral umuri muhdafatuha, wa kulle muhdafati bid'a, wa kulle bid'a t'in dalala, wa kulle dalala t'in finnar, thumma amma ba'd. Falandari me titaqoin allahitum adhruwar, ataya falandari me titaqoin allahitum adhruwar, ataya falandari me titaqoin dhimu dhe fali karkoim, Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob i dhe i dërguari i Tij. Të nderuar vëllezër, Allahu i Madhëruar e ka bërë kriterin kryesor të suksesit në jetën e kësaj bote drejtësinë. Matja mbi këtë kriter dhe mbi këtë parim të drejtësisë, Allahu i Madhëruar e kalon që të funksionojt dunjaja, që të lëviz, gjdo gjatë që lëviz në këtë tokë, që të jetoj, gjdo gjatë që jetan. Madje, edhe shpaljen, kur e ka dërgu, edhe udhëzimet, kur ua ka zbrit njerëzve, i ka formulu, i ka përpilu, i ka regulu, nbi kriterin e drejtsis. Thotë Allah i madhruar, në surën, E shura në ajetin 17 Allahu lëdhi enzële lë kitabe bil haqqive lë mizan Allahu është aji cilë e ka zbritur libri Aji liber përmban në vetët të vërtetën Dhe e vërtetë është se aji liber është i zbritur prej Allah të fuqiplot Mirë po Allahu e ka zbrit edhe mizanin Mizani është peshoria Në mënyrë të natyrsh me zdo njëni edhin se peshoria është simboli kryesor i drejtësisë. Për këtë arsye çdo kund ku ka ose pretendon të ketë drejtësi, edhe figurativisht e e, e vizatojn ose e çesin një peshore aty. Me shkon në zyrat e gjysttarëve, me shkon në zyrat e avokatëve, me shkon në zyrat e juristëve, do e mos kimë e xhet një element me një pamje të kthjellët. Ndërsa Allahu Azza wa Jell dunian kur e ka kurdis, e ka kurdis mbi bazën e peshorës, edhe mbi bazën e drejtësisë. Ma dje, jo vetëm librin e fundit, jo vetëm shpalin e fundit, jo vetëm të dërguarin dhe të zgjedhurin e vetë të fundit, Allahu aze o gjelë, por të gjithë të dërguarit e ti. Prejtë parit, dhe të i fundit, Allahu i ka porosit që të jenë të drejt, edhe gjithëve primtaria e tyre ka qenjë ngritur në bi kriterin e drejtsis. Ashtu sigur se thotë Allahu i madhruar në kaptinën e hekurit, në surën El Hadid pra, na jetën 25-të, Fot le ka dërselna rsulena bil baynata wanzalna mahumul ma kitaba wal mizan liquman nas bil qist. I kemi dërguar të gjithë të dërguarit tan. U kemi dhën aty në libra, u kemi dhën aty në udhëzim. I kemi drejtuar ata në rrugën e drejtë dhe i kemi mësuar, i kemi përgatitur ata pastaj të bëhen udhëzuesit e njerëzimit. Atyre ua kemi dhën drejtësinë dhe urdhri kryesor ose Emruesi i përbashkët i të gjitha udhëzimeve hyunore Emruesi i përbashkët i të gjitha obligimeve të Cilat në vinë pre Allahot fuqiplot është Ljekumen nësë u bilkist Që njerëzit kur të ngriten, kur të lëvizin, kur të punojnë Kur të angazhohen, kur të aktivizohen Gjithë këtë të të bëjmë vetëm me drejtsi dhe me asgjë tjetër Për ndryshe drejtsiat ndër unë vlazen është një është një gjëtë cilën Allahu i madhruar edhe për vete e ka bo obligim. Shumë ajetet Kuranit kemi, në cilat në mënyrë të prerë dhe në mënyrë shumë të konfirmuar Allahu e mohon zulumin për vetë vetës. O ma rabbu kebi dhalamin lil abid. Zotë i jëtë në asë një mënyrë nuk u bon për drejtësi i robërve të vetë. O temmet kelimet u rabbi ke sidkan u adlea. Fjallet e Zotit tëndë janë të përsosura, janë të plotësuara, me qka? Me dy parime kryesore, me dy elemente kryesore, me sidhë, me vërtëtsi, në atë qka Allahu ka informu ose ka parelejmru. Nëse Allahu ka thonë, parasa e sa shekujve, parasa e sa kove ka ndodhë kështu edhe kështu, ajo është e vërtetë, aty nuk ka as një pik shtrembrim dhe devim nga e vërtetëa. Kjo është kriteri i parë. Dhe kriteri i dytë, adël, drejtsi, aty ku Allahu ka thonë, vëproni kështu, ose shmangjuni kësaj, ose kur të keni këtë problemë, zgjidhja është kjo, aty mos të shkonë mendja që ka ndonjë pa drejtsi. Aty ka drejtsi absolute, aty drejtsia është e plotë. Madje halama drejt për drejt se kjo e kemi një, një thonjë të Allahu të fuqi plotë, e cilat të këne transmitot në formën e hadithit këtësi, Fjalët e Allahut që nuk janë Kur'an, e çë i transmeton deri tek ne Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, quhen hadith kutsi. Sigurisht e di, aty Allahu i madhruar thot: "Ya ibadi, inni harramtu alaykum adh-dhulme. Inni harramtu ala nafsi adh-dhulme, ose inni harramtu adh-dhulme ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman, fala tadhalamu." Orabtemi. Un zullumin Dhe padrejtsin i akonbo haram vetë vetës Allahu thot Allahu i cili është sovran Allahu i cili është i pavarur Allahu i cili as kend nuk e pyet për atë qëve pra As kujt nuk je për logari edhe për gjithësi Me gjithë atë vetës së vetë Ja kan ndalu zulumin dhe padrejtsin Dhe thotu e gja altu hu bejnë e kum muharreme E kan bo zulumin të ndalum edhe në mesiuve ai cili ka pushtet mbi neve. Allahu krijuesi i kësaj gjithësi, për vetë e ka marrë përsipër mos me bëj zullum, nikush s'isht ka pushtet mbi neve dhe neve nuk janë apo rreptësisht të ndaluar të të bëjmë zullum, andaj ka thon fele te zalemu. Andaj në asnjë mënyrë mos e trajtoni njëri tjetrin me padrejti. Në asnjë mënyrë mos u sillni me agresivitet, me arrogancë, me shkelje të drejtave njëri me tjetrin. Dhe refleksionet e pa drejtsis, ashtu sikur se refleksionet e drejtsis janë të shumëta. Drejtsia qënë aty ku është e mira, aty ku është e mbara, aty ku është fitimi dhe suksesi, dhe përfundimisht aty ku është knatsia e Allahut fuqiplot, përderi sa pa drejtsia dhe zulumi qëjnë aty ku është dështimi, aty ku është dëshprimi dhe aty ku është vojtja e përjetëshme. Do të marim një shembol nga ajo që dhe në ka paralajmruar një kohësisht i dërguar i Allahot Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem Thot pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem Odhibet imratun fi hirretin Se gjenetha Një gru është bo azab është ndëshku Një përshkrim i këtil në kohën e kalume mundet me u kuptu edhe si do të ndodh Do të ndëshkojt ose do të futet në gjehnem një gru Për çka? Për çka këtë një matë E ka pas një matë Edhe e ka marë atë matë edhe e ka mbyllë Thotë pejgamberi sallallare La hie atë ametha o sëkatha Asë nuk i ka dhonë me hongër edhe me pi O la hie të raketha li të kule e kulemin këshashil ardh E asë nuk e kalonë ato të lirë që ajo vetë me u brengosë Pas taj për eksistencen e vetë Dhe çka ka ndonë? E ka mbyllë matën Nikriesa e cila në sytë shumë njerëzve është e pavlerë, me gjithatë është me shpirt, eda është krijesa e Allahut Fuqiplot, e cila duhet, të cilës duhet ti pranojmë të drejtat e saj për të jetuar atë sa Allahu i ka dhënë mundësi, dhe kjo grua e ka marr atmacë e ka mbyll, asçi si ka dhënë me me hangër e me pi, asçi ka dhënë çaj vetë ushqehet. Dhe si pasojë e kësaj, çat grua Allahu Azzehual le ka çuar në xhenam. Por një diçka e cila vërtet neve na duket se Nuk kanë ndonjë pesho se nuk kanë ndonjë vlerë. Nuk kanë ndonjë, ndonjë merit që e bëna ato që dikosht kujdeset për te, me gjitha te Allahu zdonjonit i akadon të drejtën për tjetu edhe për të egzistu, kështu që aji i cili e privon tjetrin për e këtynët drejtave elementare, aji ka bo padrejtësi, aji ka bo zhullon dhe rezikon që përfundimi i ti me qenë, përfundimi i ti me qenë, ashtu sikus e është përfundimi i ti me qenë, i xajgurua. Ja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu edhe na ka paralajmëruar, na ka treguar se cili do të jetë përfundimi i njerëzve të mirë, i atyve të cilët e perfillin këtë udhëzim të Allahut fuçiplot dhe janë të drejt në në çdo gjë që kanë mundësi. Ndër umllazën, ne veç shpesh herë kur flasim për drejtësinë, na duket vetja se e kemi komoditetin ç'të flasim për drejtësinë ose për të drejtit dhe të padrejtit në veten e tretë. Flasim për dikën, ngjuan arabe është interesant se veten e tretë i thojnë el-ghaib, për dikën që s'është aty. Ne na duket se kur flasim për drejtësinë edhe për padrejtinë gjithmonë do të më akuzo ose eventualisht në rastet ralla me el-lafdru dikën që nuk ka shtatë. Kurr njëherë nuk flasim për drejtësinë në veten e parë edhe në veten e dytë, boj mohabet ndërmjet vete. Edhe kurr njëherë nuk i thojmë O vla, le filanin e fistejkun, ti, në ato që Allah t'y t'ka obligu, që t'ka ngarku, që t'ka autorizu, që t'ka dhonë kompetenca, ti sa je i drejt. Ose vetës, me undal njëri dhe me folën me vetën e vetën dhe me thonë, o, o njëri, o robi Allahot, o, o ti që jam une. Në që to që ka po punoj unë, edhe që ka po veproj, edhe kumë brinë, kumë brinë, rezja e veprimit tim, unë sa jam korekt. Sa jam korrekt ndaj Allahut fuqi plot. Sa jam korrekt ndaj njerëzve, roperve të Allahut. Sa jam korrekt ndaj krijesave të tjera të Allahut azza waxal. Qëto fatkeqësisht ne gjithmonë kur e trajtojmë, e trajtojmë sikur me çein na jashtë kontekstit, sikur me çein na çosbojm pjesë nga atë bisedë fare e pastaj kemi prirje edhe kjo në kohët e fundit po zhvillohet tek musliman. Fatkeqësisht po zhvillohet si deformim po zhvillot aftësia edhe mjeshtria për me e ngarku tjetër gandë me përgjithësi edhe me e shfajsu vetën për aty në përgjithësive. Kër ne të bajme autokritik, kër ne të filojmë me umarë me vetën tonë, kër ne e pyësim vetën sa jemi në të drejtë në atë që Allah në ka autorizu, sigurisht kemi me i pasë punë të më mirë. Edhe pse, një qasje e këtilë, ata tjertë, Kur po them vetën e tretë, nuk i shfajson nëse dikush për një mendesh tonë apo zullom. Sen na e drejtojmë kanjer gishtin kahetja, edhe themi o Zot me çka e meritova unë kët zullom. Çi kjo, çi kjo autokritik, çi çky çkë çasin ndaj vetes, as tjetrin as në një mënyrë nuk e amnestan. As nuk e bën të pafajshëm, as nuk e bën nuk e bën mendi me vetëm mirë po ja u bën nga njerë thojnë di, disa i ndijojm kanjer edhe publikisht ose edhe privatisht u thon mirë po ja u bojnë pse po na e bojnë mirë thonë mirë po ja u bojnë se vet i keni zgjedh, vet i keni votu, vet i keni embru po mirë na atëher kur kemi zgjedh ose kur çfarëdo hapit që kemi ndërmarr a kemi dashnë atë që me zgjedh zullumçar në asnjë mënyrë jo atëher nuk ka mundësi me thon dikush me drejt mirë po na e bojnë përveç njerë vetas mundet me i thon e Mir po ma bën. Vetas kitrejt me fond tjetrit mos i thuj. Por kur thu ti, unë jam fajtor për kët punë, vallallahi ai tjetri nuk bën me e një vetën komad, edhe nuk bën me e një vetën pa porrjesi në atë aspekt. Fოთ pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem por më tregu vlerën e drejtësisë, edhe për më i marr vesh se në kët aspekt çdo njerëz prej neve e ka një pjesë të porrjesisë. Fოთ inel muksithina Ala manabira min lu'lu. Ata të drejtit, ata që janë korrekt dhe të drejtë, në ditën e gjykimit do të jenë në vende të ngritura, të krijuara ose të të të, të bëme prej gurëve të çmushur, prej gjevahirëve, prej diamanteve. Këta janë ata të cilët ishin të drejtë në dunja. Foth pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na Njënin prej verzioneve të këti hadithi Thot e ledhine Ja adilune fi hukmihim O ehlihim O me ullu Këtë privilegjë do të kena Ta të cilët janë të drejt në gjukimet e tyre Gjukim është Gjdo në dërmjetësim i yti Me autorizim të plot Apo të kufizun Gjdo angajim i yti Për me i pajtu dë njerëz Ose dy palë ose ma shumë Për me bo mirë në mesin e tyne që do fjallë që ti e thu qoftë nëse e thu në formën jam i sigurt, ose thu mamermendja për me bo mirë në mesin e njerëzve që thu vala mamermendja se është mirë që shtu mja bo që kjo është gjukim e aji cili është i drejt në këtë gjukim pastaj, ofi e hlihim edhe në familjet e tyne e në familjen e vetë se cili për i neve është president edhe është kryeministër edhe është mret edhe është çka dosh thui. Përvec aty nëse ndoshta familja i kanë bog grushtet, i kanë bog poçë edhe ja kanë marrë, e kanë zhveshur prej kompetencave. Megjithatë, atë prap fajin e ka vet nëse ka ndodhur një gjë e tillë. Përndryshe, Allahu Azza wa Jalla çdo njonin prej neve e ka bop për jetsë për familjen e vet. Çdo krye familial, pra e ka përgjegjësinë, pse se e ka mundsinë me që i drejt, ose shfrytzon rastin me që i padrejt. Edhe për kët për këtë Sigurisht do të përgjigjët para Allah të fuqyplot Ka me u përgjigjë Edhe ka me dhonë logari Ose nëse kompetencat e tia Si pas hadithit pra A i cili gjykon Kërëj familjari edhe O e me ullu A i cilit kompetencat e tia shtrihen pak ma gjan Dikujtja ka dhonë Allah u mundësin me qeveris me një, me një mahal Ose me një bashkësi lokale Ose me një fshat Ose me një qytet Ose me një vend Pak ma shumë E tash saj ka kompetencat qa qe ka edhe për ndërsa parimi edhe kriteri mbetet parim, drejtësia mbetet drejtësi, e cila është shumë thjeshtë dhe shumë lehtë e realizueshme, nuk ka komplikime, vetëm atëher kur njerëzit vërtet ja vëjnë ja vëjnë udhëhecin kojtës e pësheve, deformimeve të ndryshme e pastaj çikja rezulton edhe me padredsi, me padredsi të natyrave të ndryshme. Ndër umllazën Edhe kur kemi të bëjmë me njerëz që mund të mos jenë muslimanë. Mund të mos jetë musliman, hiç. Nëse është i drejtë, prej çësaj drejtësie ai njeriu ka më ka më përfituar shumë. Edhe Allahu ka më begatu pastaj çat njeriu edhe me atë që i mungon. E në rastin konkret, të drejtit, në këtë rast për cilin po flasim, të drejti i mungon Islami, çat njeriu Allahu ka më begatu edhe me Islam. Nëse me të vërtet është i drejtë dhe korekt Po e marim një shembu nga historia e hershme Nga koha e pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem Kur ishin pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem dhe muslimanët në meke Dhe mbita ushtrohej dhun Represionën format ndryshme Sa që një pjesë sidomas ata bashma të dobtit e muslimanëve Filun me mëndu Ku me ikë prej meke Se u bo gati e pamundun Me jetu atë Ku me gjetë azil Ku me gjetë strehim Përgambere sallallare e sallam Ja u dha një shaj Tha nëse veç e kini do mendën me u shpërngull për i këtuet Atër shkoni për tejt detit Shkoni për tejt detit Në vendin e quajtur El Habeshe Abisinia Qo është Etiopia e sot me geografikisht Dhe e ka dha një Arsujetim shumë interesant Përgambere sallallare e sallam thot fa inn biha melikan la yuzlamu indehu ahad ngase at vend e çeveris ose e sundon një mbret i cili në asnjë mënyrë nuk lejon që dikujt t'i bëhet zullëm atë para mendoni jo vetëm që vet nuk bën zullëm ai mbreti mirë pa ai s'lejon që dikush dikujt na më i bë zullëm zaten kjo është një prej përgjegjësive të pushtetit një prej përgjegjësive ta të tyre njerëzve të cilët e mbajnë pushtetin nuk është thjesht vetë ata drejt për drejt mos më i bë po dikujt zullom, mirë po nëse e vrençet dikush dikujt apo i pozullom, pushteti ka obligim patjetërsushëm me ndërhyrje aty edhe me me ndal zullumin edhe me hiq zullumin prej kokave të njerëzve. Nuk bën pushteti i drejtë, edhe pushteti i mirë, edhe pushteti funksionar dhe efikas nuk bën më të thon njerëzve mbrojuni vetë. Njerëzit e dinë se do të më mbrojt vet. Secilin njeri, në natyrën e tij, në bindjet e tija, edhe vajtja nëse është musliman, në imanin e tij, ai e din se e ka farzë me mbrojt pragun e shtëpisë edhe familjen e vet. Mir po pushtetari po nuk është mirë me i thon, nuk është mirë me i thon mbroj u vet, se demekunë s'kam çka më të bëj. Pushteti po i mirë është sigurisht e ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi وسellem për mbretin e Abisinis, aty sundon një mbret i cilit e nuklean së dikujt më upozolla. Çka ka ndodhur mësa ne më këtu mbrajt, është një ngjarje shumë e rëndë, ju kshallut ta lexoni në librat e e sirrës, librat që e trajtojnë jetën dhe historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shpërnguljen, kapitulli, shpërngulja e muslimanëve në Abisinë. Kur shkuq këta muslimanë ndërhatu atje, janë ardh emisar të deleguarit të Qurayshitve për me i marr gatia ja kanë mbush mendjen, po ja, nuk ja kanë mbush mendjen, edhe ai ka strehuar ata muslimanë. Masa një në këthuj muslimant, në vitin e gjasht hizëretit, kër është bo beteja e hajberet, janë këthuj muslimant e fundit prej Abisinis. Jaka, ju kanë bashkan gjitë pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Ma vonë, pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, duke qenë në Medine, ju ka thonë muslimanve, o musliman, sotë në Abisini ka vdek një vla i jone, i quajtur asxame, qëtoj ka pasë amërina i mbreti, Ajnë në gjashiju i abisinis Dhe ajnë ka vdekë si musliman Andaj hajden i të qojme dhe t'ja falim gjenazën Êshtë që pejgamberi sallallari e sellem Me musliman t'ja kanë falë gjenazën A thu si u bo musliman Ajnë njeri edhe ajnë mbret Qysh, kur pat njerëz aty E pat pejgamberi sallallari e sellem Disan nga mijalart e vet Që përdit u mundan të me i këthyn fej Dhe me i këthyn rrugën e drejt nuk ja arriti Me kontakt përdit shumë ë shihnin, bisedonin, dëgjonin prej ti nuk u bën musliman. Ai pis largo, hiç pa popi gamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse kanë dëgju për te, u bë bon musliman. Pse? Për arsye se Allahu Azzeh u xhen e çeli rrugën e udhëzimit. Dhe i largoj të gjitha pengesat éventuale për me arritë te zemra e këtij njeriu të mirë, për çka? Për arsye se ai ishte i drejtë. Drejtësia ia çel rrugën udhëzimet. Atherr kur ka drejtësi, njerzit edhe do të udhzohen në rrugën e drejtë. Po sido që të jetë, Allahu Azzehual Gal spaku për këtë dunjë. Edhe kjo është mirë ta mbajmë mend. Spaku për këtë dunjë, njerëzve u garanton mirçënie nëse ka drejtësi, pavarësisht ata njerëz a janë musliman apo nuk janë musliman. Për këtë arsye, ka thonë njëri prej gjetarëve të mëdhtë të Islamit, Ibn Taymije, ka thonë Allahu endehman edhe e përkrah shtetin e drejtë edhe nëse nuk është musliman. Ju jep mirçenie, ju jep ju jep begati, kanë mirçenie sociale, ekonomike, rahati, siguri, pse se janë korrekt edhe janë drejt, edhe pse nuk janë musliman. Ndërsa Allahu nuk e përkrah shtetin musliman nëse është i padrejtë. Ari musliman janë thonë o Zot na jena tut Ju po foni jeta Allahut mirë, po nuk jeni të drejtë, edhe për kraha e Allahut nuk vjen, nuk nuk ndodh aty ku është pa drejtësia. Dhe kjo është, është formulu, është formulu kështu, e dhunja të duhom me al-kufri ul adl wala tadum me al-islam ul dhulm. Dunjaja, pra, mirçenia e dunjas mund të më vazhdo deri deri sa don Allahu. Edhe nëse natvend ka kufër, por deri sa ka drejtësi por nuk vazhdon dhunjaja, edhe edhe mirqenja, edhe mirçenia, edhe nëse ka islam derisa ka zolla. Po e përmend atë një hadith interesant dhe është shumë interesant ndër um vllazën, që e ka transmetuar Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, në cilin çëndron se pejgamberi sallallahu alajle salam ka thonë se në kohën para kiametit, në kohën e fundit të dunjas, komuniteti më i numërt, më i madh, më shumë ti që do të ketë njerëz do të jenë i ka thujt pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam e er rum. E er rum janë romakët në të kaluarën, pas tyre bizantinët, mirëpo rumn këtë terminologji posaçërisht në paralajmrimet e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selam janë çto? civilizimet evropiane. I ka thujt, janë thujt në për hadithe edhe në përthanie të ndryshme edhe benul asfer, bjondët, evrein se shumica e evropianëve janë të bardhë. Njoni që e ka dhëgju këtë hadith i ka thonë amrit A jetu e një vetën që ka po fletë? Thotë vallahi, thotë po E komni që të fjalë për e pejgamberit së Allah e Selim Se për ndryshe kur se kësha thonë Bile thotë e komni edhe pse ata do t'jenë matë numërt Pse do t'ketë shumë për e ty Pse do të mbjetojnë ata njerës? Dhe e ka dhonë një, një spjegim interesant Ka thonë nga se ata i kanë katër veqori Inë në fihim khisalen arbaa I kanë katër veqori Inë në hum Le ahlemun nasi e inde fitnë në kohën e sprovave, në kohën e trazirave, në kohën e turbullirave, ata janë njerëzit që më së miri dinë me ujet. Pastaj, wa asrauhum ifaqatan ba'de musibe. Ai është veçoria e parë. E dyta, kur tu ndodh ndonjë fatqësi, janë njerëzit që këndellën më së shpejti. Ka ndodhur diçka, nuk rrinën tani jetën tu vajtu. Nuk janë nuk rrinën tani jetën tu të tuknu me qiftelija dhe me shargia, pse ka ndodh një heroizm, ose ka ndodh një fatkesi, ose ka ndodh një t'i qka. Qohan edhe i marin masat për me i sanu, pasojat, meren me aktivitet. Pas kësaj, u e u shekuhum kerrëtën ba dhe ferrë. Edhe kur detyron me u tërhik, janë njerëzit që mas shpejti këthehen, dhe e katërta, u hejruhum limiskinin, e u jetimin, e u dhaifë. Dhe janë njerëzit më bamirës ndaj të ngrahtëve, të xhorve, bonjakëve dhe fukarave. Dhe e ka përmend Amr ibn al-As edhe një elenici cilsi dhe ka thon wa amna'uhum min dhulm al-muluk. Jan njerëzit që më së tepërmi e pengojnë zullumin e sundimtarëve. Çka fjalë shumë e madhe kanë ndërm vllazë. Ç'kjo është ajo që thash para. Na kemi prirje me thon zullumi edhe me fol për tjetër kan. Mirë, po nuk kemi prirje me thonë Unë që ka kom kontribu që me ndodhë zulume Ose unë që ka kom kontribu që mos me ndodhë drejtsia Ose unë që farë hizmeti i ka mba pa drejtsisë dhe korupcionit Gojet tona Edhe vesht tonë sot janë plët e për plët korupcion, korupcion, korupcion Kush po e banë qatë korupcion? Na po themi, po e hanë Ose po e shfrytëzojnë Ata që janë në pushtetë Mirë Kush po e ja o mundësan? A thunë njën i tjetrit, ata po i japin rrëshvet? A po i japin njën i tjetrit rrëshvet? Jo, na i me ata cilët u japim aty njën e rrëshvet. E një shocëri, një komunitet, për me pas mirëqenje, edhe për me pas të ardhme, po u dashka që në asë një mënyrë mos me ubo pjesë e zulumit, mos me i kontribu pa drejtsis, mos me thonë, që është kemi priri e na me thonë, po ndryshës po funksionojnë senet, që shtu u botë dunjaja? Me konti besimtari i vetëm në këtë dunja, me konti besimtari i vetëm, me konti njeriu i vetëm në botë, që e din se kamata është haram, që e din se ryshfeti është haram, që e din se alkoholi është haram, vjedhja është haram, do shmi u prëmbajtë që të në senet. Zban me i bo. po, po tonë po i bojnë, tonë let i bojnë. Mirë po tijë se nëse ti e besimtari i vetëm E kretë këta tjërtë jënë jo besimtar Edhe vdesin atë gjendja ta këtë kanë me shkun gjehënëm Ti mos lejo me shkun gjehënëm me ta Mos lejo vetën me ndodhë një gjajë tjilë Andajtë ndër unë vlazëm Pre këtune citateve, pre këtune ajeteve Pre këtune haditheve dhe transmitimeve Dojtë nëzirën mësim se Një shosëri për me pas prosperitet Për me mujtë me ecë për para Në shfardo aspekti Hapi i parë, kriteri i parë që ata dojtë të plëcojnë, është kriteri i drejtsis. Nëse nuk ka drejtsi, kretë ato tjera të nuk e qojnë shosinin për para. Nëse ka drejtsi, edhe nëse ka atëherë njërez të cilët do të thonë aty në që bojnë të pa drejtë, do të thonë mos u bojnë të pa drejtë, mos bojnë i zullon, mos bojnë i pa drejtësi, për bojnë i të drejtë, Atër shpresa është shumë e madhe që ajo shohëri me hec përpara, e na elusim Allahun e madhruar që nevet na beqatoj me beqatit e tua të panumërt, por s'farit na e mësoni që ne ti jemi të drejt në gjithë atë që Allahu na, na ka autorizuar në përgjegjësi dhe në kompetenca, në çdo gjë që Allahu na ka autorizuar. Boti i drejt në familjen tonë, boti i drejt në punën, në biznesin tan të vogël, letje të vogël, ndoshta një ose dy argat i ki, përkohësisht ose për mazhat, bënu i drejt në çato. Ja do kemë e pa, pastaj çysh ka më fillu me u përhap drejtësia. Ndërsa vetë na nuk jemi të drejt në familjet tona, nuk jemi të drejt në punët tona, nuk jemi të drejt në sjelljet tona, pastaj nuk po bëhemi të drejtë, atëher kur pishajm ata të cilët po na hypin në çaf. Pse? Se po mundohen kë të fajnë me aulon aty na, madje fajn edhe fajnë edhe për gjessin ton. E kjo vallahi është e padrejt. Allah inshallah na dhuron begati të kësaj edhe të botës të tjetër. Inshallah Allah na mëson që me etunën hijën edhe me shiu frythet e drejtësisë të cilat do të përhapim prej neve, edhe prej tjerve, edhe isha Allah, Allah në alëzën në rrugën e drejt, edhe them këtë se të gjuat dhe kërkuj fali prej Allah për vete edhe për ju, ndër dhe ju kërkuj fali se Allah shtë fales dhe më shiruas. Elhamdulillah, o salatu o salama ararësulillah. Një pyëtje cilën neve mundemi me e parashtru vete, ose mundemi me e parashtru dheri sa pisedojmë ashtë. A thu... Kreshtofjalçë flitim për drejtësinë, edhe këtë tokë punë të, pun të madhaja që Allahu Azzehuali ka përmendur në Kur'an, e i ka përmendur Muhamedi Sallallahu Alejhi Wasallam. A thuajën vetë teori, apo ka mundësi më ndodë edhe në praktik? Përqejja është shumë e thjeshtë. Nëse dojm, nëse dojm me edit a ka ndodhur në kalumën, le të i kthehemi historisë. Nëse dojm me edit a mundën më ndo, le të i kthehemi paralajmërimave që i ka bërë po pejgamberi Sallallahu Alejhi Wasallam për të ardhmen. Historia dëshmon se në kohën e purrave të mirë ka pas drejtësi dhe ka pas mirçënie. Fillimi i Islamit ka qenë me kohën e administratën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Ka vazhduar me Abubekrin, me Omerin, me Osmanin, me Aliun. Ka pas mirçënie. Atsej kanë leju standardet e asaj kohe. Mirpo, në krye të shekullit të parë të Islamit, po duhet të dhonë një shembull. Ka qeveris një njëri i mirë, një burri devatë shumë i cilë e ka pasë emrin Omer ibn Abdulaziz. Ka qeveris, ka qenë halife i muslimanve, ma pak se dy vjetë. Thuat se në atë kohë, në atë kohë muslimante kam dhënë zëqatin, po nuk ka pasë kushme e marë. Pse? Për arsujet se atë shumë janë begatun njerëzjet. Mo se paramendoni që ketjen bo milionera, mirë po ketjen konë të ngitë. Ka pasë një barazi sociale. Nuk ka pas kush më e marr, nuk ka pas fukar apo më e marr zeçate. Ose t'kthehemi te paralajmrimet e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem per te ardhmja. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar se si nkon e fundit kët umet ka me ulhes një njeri i cili ka me pas emrin sikur se emri i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, Muhammad ibn Abdullah. Na injohem si El Mehdi, Mehdiu jo, i cili do te vin kon e fundit. Para la imrimet hadithat që i ka thon Peygambësi Allahu selam për këtë burr edhe për kohën e cilën ai ka më vepruar, jepen me, vepru, me kuptuese do të ket aq begati, aq mirësi saqë gjithmonë do të ket shi aq sa do të ket nevojë. Gjithmonë toka do të jetë e plleshme aq sa do të përfitojnë njerëzit prej saj. Nuk ka mëndollather që njerëzit më prodhu patate mos me pas kujna mjashit, e mos më pas kuinë më shitë e më u detyruan me derrën në rrugë. Jo, jo. Kanë me i prodhu me dëshirë edhe me andje Kanë me i vjelë me knatsi Kanë me i shijua ato fryte ashtu si kusë është mas mire Pastaj Zeqatin, qatë shumë ka me pas pasuni Qatë shumë ka me pas pare Sa që s'ka me pas kush me e mar Nuk kanë me ju dhonë njerëzve Nuk kanë me ju thonë dikujt Pritë të bëje sapë, samë bjenë hi se me dhonë zeqat Qikash, meri qikash pare Jo, kanë me ju thonë merë me grushta Ose merë me kese, ose merë me thasë Sallallahu alaihi wasallam ka më çon peagati. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë kohë, edhe për kohën pastaj kur do të kur do të paraqitet, kur do të zbres Isa alaihi salam. Është për të dytë, Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot jem la'un al-arda qistan wa adla kema muli'at ghulman wa jura. Do të mbushet dhunja me drejtësi dhe korrektësi, ashtu si kurse ka qenë mbushur me padrejtësi dhe me mizori. Çka do të ndo? Fot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, një deve e majme kur ta prej për më e hanger, ka më i dal një katuni. Një lop e majme ka më i dal një fisi. Një dele e majme ka më i dal një mahalle. Madje nuk ka më pas nevojë, nuk ka më pas nevojë më i rujt bagtin. S'ka më pas nevojë për çoban. Pse? për arsye e thot se devet do të kulosin bashk me Luanot. Dikush ka thonë në komentimin e këti hadithi, Luani ka me i rujt devet. Jo, s'ka për i kujna me i rujt, se ajo është reziku i tyne. Edhe në momentin kër ajo rezikë përfundon, s'ka nevoj me u rujt. Devet edhe Luajt kanë me kulot bashk. Lopët edhe tigrat kanë me kulot bashk. Edhe dhenët edhe ujqit kanë me kulot bashk. Ma dje thuat për kohën cilën e përmenda kohën e Omer ibn do çoban e kanë marrë vesh vdekjen e tij në momentin kur një ujk e ka e ka kap një kinç se thot për ça po dy vjet kur s'ka ndocë ujku me hunger kinja ose kështu për shkak të drejtësisë madje çfarë do të ndodh do të ndodh edhe çfarë fëmijët kanë me lujt me xharprim s'kan më pos s'kan më pos zarar njëri tjetrit nuk kanë më nuk kanë më dëmtuar njëri tjetrin për çfarë arsye për arsye se ai i cili i ka kompetencat më dhëaja ai ka me Kame qeverisë me, qeveris me drejtsi, edhe pastaj do të bëhet do të bëhet të drejtsia elementi, kriteri, parimi në bitë cilin do të funksionojnë të gjitha raportet mes njerëzve edhe në mes kryesave. Përdalim për e asaj që ka përjetojmë në asot në dërmë vlazen. A e kini pa, nuk ponadel nuk ponadel që ponavrasi në shkijet në mënyrë të pabese dhe mizore mirë pa e kini pa sa avrasja ka ndodhë vetëm dje. Kush kanë po e vretë shi pari shqiptarin, muslimani muslimanin. Për çka? Për për kurxhoj. Gjo për gjona të cilat pasi të ndodh një gjah e tillë, një krim i tillë, asnjëri nuk i gëzojnë. As ai Ibrahimi, as ai ai bot, në botë tjetër kalon, po asu vras si nuk e gëzon për arsye se ai kau përballë pastaj me drejtsinë. E si pasoi e zullumit në një stancë më të lartë, pastaj ndodhe e zullumimi mes njerëzve. Fillojnë njerëzit individët mos më e duruën njëri tjetrin, mos më e bajt njëri tjetrin. Edhe por xhana, më panale ata fillojnë me i pozullumë shumë të madhe njëri tjetrin. Allahun ma e madh e lutim që më e largoj zullumin prej kokave dhe prej qafave tona. Allahun e madh e lutim që vendin ton, edhe jetën ton me e mbush me drejtësi, prej tij të gjithë atyne të cilët janë thirrur me bajt drejtësi, mirëpo edhe neve, Allahu të na vëdịsoj por pjesën e përgjithsisë të cilën e kemi, Allah inshallah na udhëzon në rrugën e drejtë dhe na forcon në këtë rrugë çë të vazhdojmë deri në momentet e fundit të jetës. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuha allatheena amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka fil alamine Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin wa adhill ash-shirka wa al-mushrikeen. وانصر من نصر الدين واخذوا من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليه ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة Allah